«Що там? Ти постійно тепер оглядаєшся?» – майже скрикнула вона. «Ти щось чуєш?» «Нічого я не чую, заспокойся, ходімо». Промовивши цю фразу, Сергій не дав би голови навідчить, що це насправді так. Дмитро Стефлюк вийшов з головної зали на повітря, запалюючи сигарету. Чойно у низький лаз під нависаючою брилою пірнули троє беркутів на чолі з командиром загону, Саня, черговий опор та двоє хлопців з клубу з пелеолею. Ще один залишився тут, поруч з ним, як консультант. Машини стояли біля підніжжя Гори, і він звідси бачив, як сержант-водій Разом з Беркутом воюють з дружиною зниклого інженера. Він знову зеркнув на годинник. Минуло лише п'ятнадцять хвилин, а Юра Жардяєв, який повів рятувальну групу, казав, що година туди й назад. Можливо, ще там шукатимуть. Можливо. Ні, краще просто запастися терпінням. Двоє хлопців, у плямистих костюмах, розпарені бігом, направилися до нього. Ці двоє займалися обстеженням місцевості. Ну що? Он, бачите, кущі. Ось цей край заростий. Ну, там стояла машина. Під'їхали прямо по полю. Слідів під'їзду немає. Очевидно, їхали вранці – Позамерзлому. А щойно напевно, коли нас побачили. Звідти прекрасний огляд сюди. Що за машина? запитав Стефлюк. Яка сіномарка? Шини широкі, гарний малюнок, протектор новий, резина шипована. Чіткі сліди, особливо там, де через оземену їхали. Сліди свіжі, додав другий. Щойно від'їхали, явно спостерігали. Біля машини натоптано, там, де водій виходить. І за кущами, звідки ліпше видно. От зараза. Стефлюк дістав мобілку і набрав номер. Ігор Степанович. Стефлюк, значить так. Давай терміново команду даї. Пости нехай виставляють на трасі від Малиновичів на обидва боки. Об'являй перехват, нехай записують усі іномарки. Особлива увага на широкі шиповані шини. Перевіряти документи. Якщо натрапите на того Гайдукевича, затримуйте до з'ясування. Зрозумів? Давай. Він тиснув на кнопки, набираючи інший номер. Про такі повороти. Належало доповідати безпосередньому начальству. Враження було таке, наче він заблукав. Там, де бував десятки разів і знав кожний камінь. Знайоме каміння, наче кудись поділося, натомість з'явилися уламки з гострими краями, цілі брили, які лежали, перегороджуючи прохід. Оскільки в цьому місці утворювалося кілька розгалужень, то в перший момент Сергій взагалі не зорієнтувався, куди йти. І ще звук. У цих німих печерах з'явився звук. Він був приголошеним, але водночас об'ємним та потужним. Обдивившись та оцінивши ситуацію, він поліз на брилу, а потім простягнув руку Юлії, і вона, озираючись назад, вилізла до нього. Прохід був завалений породою, що падала під час вибуху зі стель коридорів, і доводилося перескакувати через ці небезпечні уламки. Періодично Сергій оглядав склепіння, боючись, щоб звідти не звалилося їм на голови щось запізніле. Звук став сильнішим, і в ньому тепер безпомилково вгадувався шум води. Юлія виглядала збудженою, частіше дихала і буквально наступала йому на п'ятий. Зверху впав камінчик, голосно вдарившись у виступ і відлетів убік. Сергій Мимоволі здригнувся, лише він здатний був усвідомлювати дійсно небезпеку цієї прогулянки. Вода з'явилася зненацька. Світло їхніх ліхтарів відбилося в ній брудній та каламутній це була звичайна калюжа, яка тяглася в глибину коридору. А ось далі, за поворотом, вирував жахливий потік. Водоспад утворювався десь у горі. Вода вирувала, її струмені з шумом вдарялися в каміння і зникали невідомо де, наче у якійсь прірві. Очевидно, все-таки, існував якийсь стік. Те, що не могло вміститися, розливалося по підлозі печер. Юлія, наче зачарована, прийшла повз нього. Здавалося, вона вже нічого не бачила, крім цієї води. А він так і не спромігся вимовити навіть слова, бачачи, як вона ступає в цей вир. Вода плюскала, піднімаючись вище її щиколоток, а вона йшла, йшла. Дійшовши, до якоїсь брили, вона впала на коліна і вмилася цією водою, а потім почала пити. Вируючи струмені, оббігали її, а вона стояла навколішки, Отримуючи те, за чим сюди прийшла. Місце, де вона стояла, було мілким, і вона, несподівано взявшись за брил рукою, у якій досі тримала пістолет, лягла в цю воду боком, а потім перекинулася на спину. Це вивело Сергія зі ступору. Отямившись, він кинувся до неї. Юля. Що ти робиш? Піднімайся вже зараз. Він схопив її, підняв, потім взяв на руки і виніс на сухе. З неї текло, а вода була крижаною. Зюля сиділа на брилі, вся мокра та вимучена. Але погляд її змінився. У ньому тепер, наче щось. Народилося, наче та надія, яка жила в ній завжди і яка готова була ось ось померти, отримала те, за що можна зачепитися і триматися.